Jabur 23 dari ayat 1 sampai 6 Mas Daud. Tuhan ialah gembal aku, aku tidak akan kekurangan apa apapun Dia membuat aku berbaring di padang rumput yang hijau Dia membimbingku ke tepian air tenang Dia memulihkan jiwaku Dia membimbingku ke jalan benar demi namanya Ya, meski aku melangkah di lembah bayangan maut, aku tidak akan takut kepada kejahatan Kerana engkau ada bersamaku, gada dan tongkatmu menetapkan hatiku Engkau menediakan hidangan untukku di hadapan musuhku Engkau mengurapi kepalaku, cawanku melimpah Tentulah kebaikan dan kasih akan mengiringiku seumur hidupku dan aku akan tinggal di dalam rumah Tuhan selama-lamanya.